إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا محمده الله فلا مضل له من يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله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 Ma'ashiral Muslimin Ma'ashiral Ikhwa Wal akhwat fi Fiddin Para pendengar Radio Raja Rahimahkumullah Alhamdulillah Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang sampai saat ini senantiasa menetapkan kita di atas taufik dan hidayahnya Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan memujinya atas semua limpahan ni'matnya Kita bersyukur karena Pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan untuk mengkaji, untuk membahas ilmu yang sangat agung dalam agamanya Untuk mengkaji pembahasan yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya Yaitu mengenal keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya Insya Allah dalam kajian kita di pagi hari ini kita akan membahas satu nama Allah subhanahu wa ta'ala yang termasuk dari Al-Asma'ul Husna, nama-namanya yang maha indah, yaitu nama Allah Ash-Shakur, yang maha bersyukur, yang maha berterima kasih, yang maha membalas kebaikan, yang maha memberikan balasan kebaikan bagi manusia. Ash-Shakur, termasuk nama-nama Allah SWT yang maha indah, sebagaimana juga Ash-Shakir, disebutkan juga termasuk dari Asma'ul Husna, yang keduanya memiliki arti yang mirip, ya, yang berdekatan. Keduanya menunjukkan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu Wataala dan menunjukkan besarnya kebaikan dan luasnya limpahan nikmat dan rahmat yang senantiasa Allah Subhanahu Wataala anugerahkan kepada hambanya. Nama Allah Subhanahu Wataala yang mulia ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an nama Allah Asy-Syakur misalnya disebutkan paling tidak dalam 4 3 atau 4 tempat dalam ayat Al-Qur'an Dalam surat Fatir ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman Innal ladzina kitab Allahi wa aqamussalata وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ ثِرَّ وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْتَبُرُ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غُفُورٌ شَكُورٌ. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran dan merenungkan kandungan isinya dan mereka mendirikan salat dan menginfakan rezeki, sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan bagi mereka pahala kebaikan dan menambah dari kemuliaannya, anugerahnya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Syakur, Maha Membalas Kebaikan. Ini menetapkan nama Allah Subhanahu Wa SWT Syakur, demikian pula dalam ayat yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ucapannya penduduk sorga dalam surat fatir ayat 34. Wa qalu alhamdulillahillazi azhaba annal al hazan, inna rabbana lagafurun syakur. Dan mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha membalas kebaikan, maha bersyukur. Juga dalam ayat yang lain surat At-Taghabun ayat ke-17 Allah berfirman in tuqriduwa qardhan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakur halim kalau kalian memberikan pinjaman yang baik kepada Allah maka dia akan melipat gandakan pahala kebaikan untuk kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha membalas kebaikan dan maha lembut ini beberapa ayat yang menyebutkan tentang penetapan nama Allah subhanahu wa ta'ala syakur termasuk dari asma'ul husna yang kalau kita perhatikan semua ayat ini menggambarkan atau disebutkan dalam bentuk pujian, anugerah kepada hamba. Disebutkan semua dalam bentuk balasan serta tambahan keutamaan. Yang selalu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, maka Subhanallah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyanyiakan hamba-nya yang beriman. Amal sedikit yang mereka lakukan, maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat syukurnya melipat gandakan amal kebaikan tersebut. Sebaliknya, dosa yang bagaimanapun besarnya dibuat oleh seorang hamba, jika dia bertobat, maka Allah Subhanahu Wa Taala membalasnya dengan Diampuni dosa-dosanya Dan bisa jadi akan digantikan keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan Jika dia sungguh-sungguh bertobat Dan kemudian mengamalkan amalan yang soleh setelah itu Ini menunjukkan luasnya karunia Allah Dan memang dialah Satu-satunya zat yang Apa ini, yang pantas memiliki sifat syukur Maha membalas kebaikan Karena limpahan karunia dan rahmatnya yang demikian Yang demikian luas bagi hamba-hambanya saya sudah katakan tadi uh, juga yang semakna dengan ini nama Allah Subhanahu wa taala syakir Ini juga disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 158, Allah berfirman, "Wa man tatawa wa khairan fa inna Allahu Syakirun Alim." Barang siapa yang melakukan tatawu dengan kebaikan, melakukan amalan yang bersifat anjuran dalam kebaikan, Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha berterima kasih, maha syakir, mensyukuri perbuatannya, dan maha mengetahui. Dalam ayat lain surat an Nisa ayat 147 Allah berfirman, Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum, wa kanallahu syakiran alima. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin mengadab menyiksa kalian. Jika kalian menegakkan syukur dan beriman kepadanya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha berterima kasih, maha bersyukur, maha membalas kebaikan, dan maha mengetahui. Subhanallah ini dua ayat yang sekali lagi mengabarkan kepada kita betapa agungnya, betapa luasnya rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan mengazab kecuali orang-orang yang memang pantas menerima azab. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin menyiksa manusia kalau mereka beriman dengan benar. Bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Orang yang secara perhitungan banyak berbuat dosa pada sebagian besar umurnya. Tapi meskipun dia bertobat dalam waktu yang sebentar saja. Di akhir hidupnya. Dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerimanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian akan membalas kebaikan-kebaikannya tanpa memperhitungkan dosa-dosa yang sebelumnya. Kita ingat bersama ucapan atau nasihat salah seorang ulama Salaf, Udayl ibn Iyad. Rahimahullah ta'ala ketika dia menasihati orang yang bertanya tentang bagaimana memperbaiki diri di sisa umur yang ada. Sementara dosa-dosa kita di masa lalu demikian besar. Beliau mengatakan, yasir, caranya mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan sepsin sisa bakia yugfar laka ma madha perbaikilah apa ini amalmu perbaikilah perbuatanmu di sisa umurmu yang masih ada agar Allah mengampuni dosa dosamu di masa lalu fa amma in asata fi ma bakia ukita bima tapi kalau kamu tetap berbuat buruk di sisa umurmu yang ada maka kamu akan diperhitungkan akan diazab dengan dosamu yang di masa-masa yang lalu dan dosamu di pada sisa umurmu yang ada Maka Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya tidak mengenal perhitungan matematika. Sepuluh kali berbuat dosa, maka sepuluh kali pula diadab tidak. Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya melebihi segala sesuatu. Wala rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Allah merahmati semua manusia, maka sungguh rahmatnya lebih baik dan lebih luas daripada amal-amal yang mampu dikerjakan oleh manusia. Maka... Bersyukurlah seseorang yang mengenal nama Allah Subhanahu wa taala asy yang Maha bersyukur yang Maha membalas kebaikan. Bersyukurlah orang-orang yang bisa menegakkan <coughs> dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang Maha yang Maha indah ini karena dengan itu dia akan mendapatkan balasan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan berputus asa jika dia melakukan kekurangan-kekurangan. <coughs> Dan dia akan selalu bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan meskipun kebaikan tersebut kecil, tapi tidak dianggap remehnya, karena dia tahu balasan dan keutamaan dari Allah Subhanahu Wataala lebih besar dan lebih luas daripada amal perbuatan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih: لا تحكرن من المعروفِ ولو أن تلف أخاف تبيّجين تبيّجين بالك. Janganlah kalian meremehkan perbuatan buruk. Meskipun eh, janganlah kalian meremehkan perbuatan baik Meremehkan balasan kebaikan dari perbuatan taat. Meskipun perbuatan baik tersebut hanya dengan Sekedar engkau menjumpai saudaramu Dengan wajah yang berseri-seri Untuk membuat dia bergembira Dan memasukkan kegembiraan dalam hatinya Bersyukurlah amalan-amalan kecil pun dibalas Jika dilaksanakan dengan ikhlas Dan sesuai dengan petunjuk Allah SWT Jika dilaksanakan dengan keimanan Apalagi jika amalan-amalan yang besar Apalagi jika itu berhubungan dengan Tauhid, masalah keyakinan Tentu balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Juga sangat besar Dan balasan tersebut telah menanti orang-orang yang beriman Di akhirat nanti insyaAllah Inilah nama Allah asy syakur dan asy syakir Jadi kalau kita perhatikan <coughs> Dari kesimpulan uh, Apa ini Makna yang dikandung dari ayat-ayat Enam ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang kedua nama ini Asy-Syakur dan Asy-Syagir bisa disimpulkan arti dari nama ini adalah anugerah dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa artinya adalah huwa allazi la yudhi'u huwa allazi la yudhi'u indahu 'amal 'amil bal yudha'ifu al-ajra bila hisban alladhi yaqbalu al-yasira min al-amal wa yaseebu alayhi thawabal kaseera wal ataa'a al zat yang tidak akan menyia amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia bahkan dia akan melipat gandakan amal perbuatan manusia balasan kebaikan bagi mereka tanpa hisap. Allah subhanahu wa ta'ala Maha mampu memberikan balasan yang tanpa perhitungan. Dialah yang menerima amal yang sedikit, amal yang ringan dari amal kebaikan untuk diberikan padanya, padanya pahala yang besar, diberikan ganjaran yang agung. Allah diyubawi fulil mukhlisin akmalahum digoirihisaf. Dialah yang melipat gandakan pahala orang-orang yang ikhlas dalam beramal tanpa tanpa perhitungan, tanpa batasan. Ya'ish kurushakirin dia akan Bersyukur, berterima kasih kepada orang-orang yang bersyukur kepadanya. Yazkuruz zakirin dia akan mengingat orang-orang yang mengingatnya. Wa man taqarraba ilaihi jibran taqarraba ilaihi dhira'an. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah satu jengkal, maka Allah mendekat kepadanya dengan satu hasda. Dan wa man ja'ahu bil hasanati zadalahu fiha husnan. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka Allah akan menambah padanya kebaikan. Wa Ata Humilladunhu Ajaron Al Bima dan Dia akan memberikan pahala yang agung dari sisiNya. Yang jelas makna nama ini adalah limpahan pahala yang tidak henti-hentinya dari Allah Subhanahu Wataala. <coughs> Dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu Wataala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan Al hasanatu bi Asrati Amsalihah. Satu kebaikan itu akan dibalas dengan sepuluh kali kebaikan. Sepuluh kali lipat. Ila sab'ini ati zi'fin ila ad'afin kethira. Sampai tujuh ratus kali lipat. Bahkan sampai lipat-lipat yang tidak terhitung. Subhanallah. Inilah balasan kebaikan. Amalan-amalan yang dilakukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan. Apa ini. Menahan rahmatnya bagi manusia. Dia akan senantiasa memberikan balasan kebaikan dari amal yang kecil mereka lakukan. Jika mereka lakukan dengan ikhlas dan benar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan pahala kebaikan. Bagi amalan tersebut tanpa perhitungan. Contohnya seperti sifat sabar yang kita tahu semua. Allah berfirman dalam Al-Quran. Inna ma yuaffaffa biruna ajrohum di hisab. Hanyalah disini. <tuh> Orang-orang yang bersabar itu akan disempurnakan balasan kebaikan mereka tanpa hisap, tanpa adanya batasan dari Allah Subhanahuwataala. Amalan-amalan yang ringan, amalan-amalan yang kecil, bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa yang besar yang dilakukan oleh manusia. Bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan ridha Allah Subhanahuwataala dan mendapatkan balasan kebaikan yang besar. Dalam hadis riwayat Imam Muslim kita tahu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kalimatani, hafifatani fil lisani, habibatani ila fakiratani fil mizani, habibatani ila rahmani. Subhanallahil azim, subhanallahil hamdi, subhanallahil azim. Ada dua kalimat zikir yang ringan diucapkan di lisan, tapi berat timbangannya dalam amal kebaikan dan sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah. yaitu kalimat zikir, subhanallahil hamdi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Dan Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Masya Allah dua kalimat ringan yang bisa kita ucapkan setiap saat. Di kendaraan. Sambil kita berkendara bisa kita ucapkan. Sambil tetap konsentrasi. Sewaktu kita sedang beristirahat. Sedang duduk. Sedang sendirian. Kita ulang ulangi kalimat ini. Ternyata mendapatkan... Keutamaan besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu digandengkan dengan sifat rahmatnya. Habibatani ilarrahman. Dua kalimat ini sangat dicintai oleh arrahman. Allah yang maha pemurah. Untuk menunjukkan luasnya rahmat Allah. bahwa amal kebaikan manusia. Akan dilipat gandakan dengan. Luasnya rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> <tuh> Inilah <tuh> gambaran. Dan banyak contoh-contoh lain dalam hadis-hadis yang sahih, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat syakur dan syakirnya, dengan nama syakur dan syakirnya, yang maha, mensyukuri, dan maha. Di dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, dengan amalan yang kecil, jika disertai dengan kesungguhan dalam bertobat, disertai dengan keikhlasan, dan mengamalkan sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah dalam hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ada seorang perempuan, maaf ya wanita pelacur dari katangan Bani Israel, yang telah banyak berbuat dosa. Kemudian, ketika dia datang ke sebuah sumur untuk meminum, dia melihat seekor anjing yang sedang kau. Sampai-sampai anjing tersebut menjilat-jilat, Tanah yang lembah karena Haus yang sangat Kemudian perempuan ini pun Tiba melihatnya Dia Mengambilkan air minum dari sumur tersebut Untuk anjing tadi dengan Menurahkan sepatunya dan memberi minum Kepadanya, kemudian anjing ini pun Mensyukuri perbuatannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentu saja dia melakukannya dengan ikhlas. Tentu saja perbuatannya ah, dilakukan sungguh-sungguh, berbuat kebaikan untuk menolong makhluk Allah Subhanahu Wataala dan banyak kebaikan-kebaikan yang, yang menjadikan sebab diampuninya Dia oleh Allah Subhanahu Wataala. Artinya perbuatannya dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan, dengan kebaikannya dan Allah Subhanahu Wataala memperlihatkan luasnya rahmatnya, besarnya sifat syukurnya, berterima kasihnya atau Selalu membalas kebaikan khusus yang dimilikinya Maka dengan ini diampuni dosa-dosa Orang-orang yang berbuat keburukan Dengan amal-amal yang kecil yang mereka lakukan Jika mereka lakukan itu semua Dengan keikhlasan disertai dengan taubat yang sungguh-sungguh dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka inilah Nama Allah subhanahu wa ta'ala asyakur as Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala Ketika menjelaskan tentang Apa Ini kandungan yang lebih rinci yang, di, yang dikandung dalam nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini beliau mengatakan Amma syukru rabbi ta'ala fahu sya'lun akhar Adapun kita syukur kita selalu membalas kebaik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala maka jelas ini berbeda sangat jauh berbeda dengan apa yang ada pada manusia Ini adalah perkara yang lain fahuwa aula bi sifat syukr min kull syakur karena dia Allah Subhanahu wa taala yang paling pantas menyandang sifat ini dibandingkan semua orang yang dibandingkan makhluknya yang memiliki sifat membalas kebaikan orang lain bal wa syakur alal haqiqati bahkan dialah Allah yang maha syakur yang maha memiliki sifat syukur secara hakiki Karena Hu Yaqtil Abd Wahyufiku Hu Lima Yashkuruhu Alaih karena Dialah yang memberikan anugerah kepada hambanya, memberikan taufik kepada hambanya untuk melakukan perbuatan yang Allah akan membalas perbuatan itu sendiri dengan limpahan nikmat, limpahan balasan yang demikian besarnya. Yashkurul Kali'la Min Al Wal A'kaa Min Al Amri Wal A'kaa, fala Yastakillahu An Yashkuruhu dan di tak akan membalas kebaikan amal yang sedikit, dan dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang sedikit, bahkan dibalasnya dengan balasan yang besar. Wa yashkur al haza sari ash di ashri amtaniha ilah abu al abu al Bahkan dia memberikan alasan bagi satu kebaikan dengan 10 kali lipat, sampai berlipat-lipat ganda, sampai tidak ada batasannya. وَيَشْكُرَ عَبْدَهُ بِكَوْلِهِ بِأَنْ يُثْنِيَ عَلَيْهِ بَيْنَ مَلَاِقَدْهِ وَفِي مَلَاِهِ الْأَعْلَى Dan dia akan membalas kebaikan kepada hamba dengan ucapannya, dengan amal soleh yang dilakukannya, dengan dia akan memuji hamba tersebut di hadapan para malaikatnya dan di hadapan makhluk-makhluk yang dimuliakannya. وَيُلْكِلَهُ شُكْرَ بَيْنَ عِبَادِهِ Dan dialah yang... Memberitahuhi kepada hamba-hambanya untuk bersyukur ke nya, waiyshkurabi fi ilhi dan apa ini, mensyukuri perbuatan baik mereka. Faidah tarawakalahu shay'an aqwa hu afdalaminhu. Maka jika seorang hamba meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan yang lebih utama baginya. Waidah lahu shay'an roddahu alaihi ab'alfan wuba apa? Jika seorang hamba mencurahkan sesuatu karena Allah maka Allah akan berikan baginya ganti yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang dikeluarkannya itu wa huwa allazi waffaqahu lit tarki wal badhi padahal Allah lah yang memberikan taufik kepada hamba untuk meninggalkan keburukan dan untuk mencurahkan berkorban di wasykuru ala hadza wa zakad dialah yang bahkan dialah yang memberi memberikan taufik wasykurihi ala hada wa zakad dan dialah yang beri taufik kepada hamba itu untuk bersyukur. Sesuai imam tersebut. Walam mata Rokas Fahabatul Dia Rohum bukarjuminya fi marzatih, agahum anha anmalakhum al dunya, wafathaa alayhim. Dan ketika para sahabat meninggalkan negeri-negeri mereka, <coughs> keluar berhijrah darinya dalam rangka mencari ridha Allah, maka Allah menggantikan untuk mereka dengan Allah jadikan mereka sebagai penguasa dunia ini di dunia ini dan menaklukkan negeri-negeri oh, mereka. <tik> Wala mahtamala Yusufus alaihi salam diqassini saqatahu zalika bi an makkana fil ardi yatabawwa minha haitsu yaja. Sama Yusuf alaihi salatu wassalam al yang rela untuk menanggung apa ini sempitnya penjara daripada melakukan perbuatan keji wal Maka Allah membalas kebaikannya dengan Allah jadikan dia memiliki kedudukan di muka bumi yang Dia menempatinya sesuai dengan kehendaknya. Maka ini lebaran tentang sifat syukur contoh-contoh apa ini sifat syukur yang Allah subhanahu wa taala berikan bagi hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Wa min syukrihi subhanahu annu yujazi karwahu bima yafalhu min al khairi wal ma'roofi fit dunia dan يخفف عنه يوم القيامه termasuk juga syukurnya Allah Subhanahu wa taala dia membalas orang-orang kafir yang merupakan musuhnya dari kebaikan-kebaikan dunia yang mereka lakukan dengan mereka hindarkan dari apa ini diringankan dari keburukan-keburukan di dunia bahkan diringankan dari beberapa keburukan hari kiamat bagi sebagian dari orang-orang kafir yang melakukan kebaikan Yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala Akan selalu memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat Yang berbuat kebaikan Nah ini contoh yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala Bagaimana agungnya sifat Allah subhanahu wa ta'ala asyukur Bagaimana agungnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kepada hamba-hambanya yang beriman Oleh karena itu seseorang yang diberi taufik untuk mengenal jalan sunnah untuk mengenal tauhid kepada Allah maka jangan khawatir dengan anda mengenal tauhid dan beribadah kepada Allah semata-mata mengenal akidah yang benar mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka balasan kebaikan yang akan didapatkan yang akan mendapatkan akan berlipat ganda karena inilah amal yang benar yang sesuai dengan rida Allah subhanahu wa taala yang dilandasi dengan keyakinan yang benar maka jangan risau wahai orang-orang yang Senantiasa berpegang dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan balasan kebaikan Bagi hamba-hamba yang dicintainya. <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Innallaha la yudiru ajral muhsinin Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menyanyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan <coughs> Perhatikanlah Kalau kita lihat Ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang di situ menyebutkan namanya Syakir ini dalam surat An-Nisa ayat 147. Terdapat kandungan yang sangat agung sekali. Ma'afan Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alimah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin mengadab kalian jika kalian bersyukur dan beriman dan sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha berterima kasih dan maha mengetahui. Ibnu Khayyid rahimahullah ta'ala mengomentari ayat ini. Beliau mengatakan. Kaifatajidu fi dibni hadhal khitabi. Anna syukrahu ta'ala ya'ba ta'ziba ibadahu bi, -bi guairi jurmin. Kama ya'ba idha'ata sa'yihim bapilan. Fasyakuru la yudihu ajra muhsinin. Wa la yu'adzibu guairu musihin. Renungkanlah ayat ini. Bagaimana kamu akan mendapati. Dalam kandungan makna ayat ini. Bahawasanya sifat syukurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan dia enggan untuk mengazab. Seseorang. Yang tidak berbuat dosa. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyanyiakan. Tidak akan menjadikan percuma usaha kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Maka asyakur. As Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bersyukur adalah Zat yang tidak akan meniayakan pahala orang yang berbuat kebaikan dan tidak akan mengazab orang yang tidak melakukan kesalahan. Subhanallah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Lailahu arhamu bi abdihi min hadhihi diwala diha. Sungguh-sungguh Allah Subhanahu Wa Taala <coughs> lebih penyayang terhadap hambanya dibandingkan sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Maka Allah tidak akan mengazab. Kecuali orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya Kalaupun ada orang-orang yang beriman akan diazap karena dosanya Itu pun untuk mencuci dan membersihkannya Setelah itu dia akan dimasukkan ke dalam sorga dengan rahmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka siapa diantara kita yang berbuat kebaikan Jangan mengeluh, jangan berputus asa Pahala kebaikan itu tidak akan sia-sia Kalau kita tidak dapatkan di dunia ini Maka kita bersyukur karena akan mendapatkannya insya Allah secara sempurna di akhirat nanti Inilah makna dan kandungan dari nama Allah subhanahu wa ta'ala Asyakur dan Asyakir as Yang maha bersyukur Yang maha berterima kasih Dan maha membalas kebaikan bagi hamba-hambanya Kemudian tentu saja <coughs> Kandungan atau faedah Pengaruh positif yang kita dapatkan dari, dari mengimani nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha agung dan maha indah ini Sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala men men mencintai hamba-hambanya yang melakukan perbuatan-perbuatan baik yang dikandung dalam sifat-sifatnya. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang bersyukur. Mencintai orang yang bersyukur ni'matnya. Yang sudah kita ketahui bersyukur itu kata para ulama artinya adalah. Dengan memuji nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut dengan lisan kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahilahibinikmati, tetapi muswalihat segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan-kebaikan. Atau kalaupun kita sedang bersedih atau ditimpa sesuatu yang tidak kita sukai kita katakan Alhamdulillah ala kulli hal segala puji Allah dalam semua keadaan, segala puji bagi Allah dalam semua dalam semua keadaan. Jadi Mengakui nikmat Allah dengan lisan, memujinya Kemudian dalam hati meyakini bahwasannya nikmat tersebut dari Allah Subhanahu SWT Kemudian dengan anggota badan Kita menggunakan nikmat tersebut Mencurahkan nikmat tersebut kepada jalan-jalan yang diribuainya Jadi mengimani nama Allah Subhanahu SWT Syakur ini akan menumbuhkan dalam diri seorang hamba perasaan untuk selalu bersyukur oleh karena itu orang yang paling kuat imannya, dia adalah orang yang paling selalu menegakkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingat bersama sewaktu Rasulullah s.a.w. yang demikian tekun melaksanakan ibadah, salat Sampai beliau ketika salat di malam hari dalam keadaan dengan tekunnya, dengan rajinnya dan berdiri yang lama sampai-sampai kaki beliau bengkak. Sewaktu ditanya oleh Aisyah r.a. anha. Kenapa beliau melakukan hal itu padahal pada Allahumma takwa dan bihiwa mata akhir Allah telah mengampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang Rasulullah SAW bersabda pada waktu itu Fathlah aku nu'ab dan Apakah aku tidak ingin menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahuwataala Maka Subhanallah orang yang mulia seperti Nabi SAW yang demikian bersabar dalam menghadapi cobaan Demikian banyak amal-amal kebaikan yang beliau lakukan, demikian sering menegakkan agama Allah, banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, memiliki ahlak yang baik, kebaikan-kebaikan yang demikian besar. Beliau masih mengatakan, apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Bandingkan dengan kita, yang amal kita sedikit, minta ampunnya juga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala jarang-jarang. Bersamaan dengan itu kita sudah menyebut-nyebutnya kebaikan kita kita ingat-ingat, baru kita ditimpa musibah sedikit, sudah kita mengeluh dan kita merasa bagi orang yang paling banyak dalam mengamalkan kebaikan maka ini sebenarnya ah, sesuatu yang sangat tercela bagi manusia, bukankah kebaikan yang dilakukannya itu adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala keburukan yang mampu ditinggalkannya juga karena Allah melindunginya dari keburukan tersebut bukan karena kemampuan dirinya sendiri, bukankah dia mengetahui semua taufik itu dari Allah subhanahu wa ta'ala maka Kata Nabi s.a.w. "Wan mukmin wajada khairan falyahmadillah." Barang siapa yang mendapati kebaikan, hendaknya dia memuji Allah semata-mata. Karena semua kebaikan itu dari Allah dan taufik darinya. "Wa man wajada ghayra dzalika falayanumanna illa nafsuhu." Dan barang siapa yang mendapati selain dari itu, janganlah dia mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. <tuh> Oleh karena itu, ayat yang apa ini, nama Allah yang Maha Agung ini, yang Maha Mulia ini senantiasa Memberikan dorongan kepada kita <tuh> untuk melaksanakan kandungannya yaitu dengan selalu mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita ketahui sifat, sifat syukur dan sifat sabar akan mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga Akan memudahkan seseorang masuk ke dalam surga dan mendapatkan rida Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu dua sifat ini hendaknya kita selalu apa ini tumbuhkan dalam diri kita Selalu kita syukurkan dalam diri kita. Jika kita mendapatkan nikmat segera kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang selain dari itu, tetap kita memuji Allah dan kita berusaha untuk menguatkan diri kita bersabar dan selalu bersangka baik, bersangka baik kepada Allah. Maka nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita terlalu besar. Amalan-amalan <coughs> sedikit yang kita perbuat. Kemudian mendapatkan pahala yang demikian agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ya bisa jadi saat ini kita-kita yang mendengarkan pengajian ini yang diberikan taufik untuk mengenal manaj salaf. Dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dan karunianya. Mungkin ini merupakan taufik yang Allah berikan kepada kita dengan sebab amal kecil yang kita lakukan. Yang kebetulan pada waktu itu kita ikhlas melakukannya karena Allah. Karena kita kalau menilai diri kita, kita akan merasa diri kita kerdil. Kita banyak berbuat maksiat sejak kecil sampai sekarang dewasa. Kita juga jarang bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kita juga jarang berkorban dan Allah Subhanahu Wataala tapi kita diberikan balasan yang besar dan kebaikan atau balasan apa yang lebih besar daripada seorang hamba yang ditunjuki untuk bisa menempuh jalan sunnah di antara sekian banyak manusia yang tidak mengenal jalan kebaikan ini. Seorang hamba ditunjuki untuk bisa mengenal tauhid, mengenal. Keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal sebab-sebab yang bisa menyempurnakan keimanan dan ketakwaannya. Ini sudah cukup seharusnya seorang hamba itu bersyukur. Sudah cukup bagi dia untuk tidak banyak mengeluh. Dan harusnya dia lebih banyak meratapi kekurangan-kekurangannya. Melihat keburukan-keburukan dalam dirinya untuk segera dia meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah cukup baginya untuk menjadi hamba yang banyak bersyukur. Karena demikian banyak limpahan nikmat yang... ...yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, berikan kepadanya. Maka semoga dengan kajian ringkas ini bisa memberikan <tuh> motivasi bagi kita semua... ...untuk banyak bersyukur atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita... ...dan tidak berputus asa jika kita memiliki kekurangan... ...untuk segera kita perbaiki, segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala... ...karena Allah subhanahu wa ta'ala asyakur, as maha membalas kebaikan manusia... Maha melipatgandakan pahala-pahala mereka Maha luas rahmatnya dan Tidak akan menahan rahmat dan anugerahnya Kepada hamba-hambanya yang selalu Kembali kepadanya Selalu berbuat kebaikan kepadanya Dan selalu berusaha untuk menyempurnakan Ibadahnya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka demikianlah kajian kita pada pagi hari ini Sekali lagi semoga memberikan manfaat Bagi kita semua dan dengan kita Mengetahui kandungan yang agung dari Nama Allah subhanahu wa ta'ala ini Kita akan <tuh> Selalu mengucapkan dalam doa-doa kita untuk meminta agar kekurangan-kekurangan kita diampuni, ditutupi. Amal-amal kita yang sedikit yang sedikit diberikan balasan yang berlipat ganda darinya. Dan kita akan selalu meminta pengampunan dosa. <coughs> meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal kita yang salih. Dan melipat gandakan balasannya. Serta menutupi kekurangan-kekurangan kita. Demikianlah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita semua dan afwan atas segala kekurangannya sallallahu wasallam mubarak ala Nabi muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Namusad. Jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan di pagi hari ini dan selanjutnya kami ajak para pendengar semua untuk bersoljahb dengan beliau untuk memperdalam materi yang beliau sampaikan. Baik, Ustaz kita tanggap yang pertama dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Iya, nah, Ustaz ada yang bertanya, mohon dijelaskan jumlah nama-nama Allah itu apakah hanya ada 99 nama di mana Ibnu Qayyim menjabarkan hingga 139 nama bahkan dari jumlah 99 itu ada yang termasuk asmaul ada yang tidak termasuk asmaul husna menurut beliau. Mohon dijelaskan dari oleh Ustaz, silakan Ustaz. Ya, ini sudah pernah tangkan sebenarnya kajian kita di awal-awal dulu tentang menyebutkan dalam masalah ini, bahawa <coughs> pembatasan nama Allah subhanahu wa ta'ala cuma 99 itu tidak benar. Dan Nabi SAW tidak pernah menyebutkan demikian. <coughs> yang beliau sebutkan yang sering difahami oleh sebagian orang, hadis riwayat Bukhari Muslim, sabda beliau salallahu salam, Inna lillahi tis'atan watis'ina eksman man ahtoha dakhalal jannah. Al, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang barang siapa menghafalnya dia akan masuk ke dalam sorga Ini dipahami sebagian orang 99 maka ini keliru. Pertama karena ada hadis lain juga sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa meminta dengan nama-nama Allah yang sebagiannya itu Allah tidak sampaikan kepada manusia. <tuh> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda <tuh> As'aluka wa as'aluka bi kullis min huwalak Allahumma itni as'aluka bi kullis min huwalak Sammaita bihi napsaka Au anzaltahu fi kitaka Au alamtau ahadal min khalkika Au ista'asarta bihi fi ilmil waibu indak Ya Allah, minta kepadamu dengan semua nama yang ma'indah yang engkau miliki <coughs> Yang engkau namakan dirimu dengannya Apa Yang kamu turunkan pada kitabmu Atau yang kamu ajarkan para salah seorang dari makhlukmu atau yang kamu sembunyikan kamu khususkan pada ilmu baik di sisimu. Jadi kata para ulama termasuk keterangan Ibnu Qayyim sendiri, Allah menyebutkan ada nama-nama yang Allah khususkan bagi dirinya yang Allah tidak beritahu kepada manusia. Ini menunjukkan nampak yang terbatas pada 99 nama yang Allah turunkan dalam dalam syariat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ada nama-nama lain yang Allah tidak beritahukan kepada manusia. Makanya para ulama menjelaskan cara mengkomponikan kedua hadis tadi seperti orang yang mengatakan saya memiliki uang misalnya 1 juta yang aku siapkan untuk sedekah. Bukan berarti dipahami uang orang ini cuma 1 juta, tidak. 1 juta yang untuk sedekah, tapi ada uang lain yang disimpannya itu keperluan keperluan dan kepentingan kepentingan yang lainnya. Jadi yang 99 nama tadi <tuh> itu adalah yang khusus memiliki keutamaan yang disebutkan dalam hadis tadi. Barang siapa yang menghafalnya dia akan masuk sekolah mengetahui kandungannya. Dan melaksanakan konsekuensinya Adapun ada nama-nama yang lain yang Tidak disebutkan dengan keutamaan ini Tapi memiliki keutamaan-keutamaan besar yang lainnya <coughs> Dan juga Keumuman hadis Nabi SAW Yang sering disebutkan dalam kajian Beliau pernah menyebutkan dalam doa beliau La Ufi uksisana'an alaika Am'antaka ma'at naisa ala tersik Ya Allah Aku tidak bisa membatasi pujian dan sanjungan Bagimu karena engkau adalah Seperti sanjungan dan pujian yang engkau Tujukan bagi dirimu jadi karena sanjungan dan pujian Allah tidak terbatas ini menunjukkan sifat Allah tidak terbatas dan menunjukkan ini menunjukkan bahasanya nama-nama dan sifat-sifatnya tidak tidak terbatas dan cuma dia yang mengetahuinya. Oleh karena itu <tuh> uh, dalam menentukan 99 nama ini saya sudah terangkan juga hadis yang menyebutkannya secara khusus 99 itu hadis yang hadis lemah maka para ulama berijtihad berijtihad dalam menyebutkannya. Ada yang menyebutkannya dengan mengambil dari Al-Quran, apa ini 88 <coughs> dari Al-Quran, apa ini ada yang menyebutkannya dari Al-Quran 81, kemudian 18 dari hadis Nabi SAW. Ada juga yang lain, yang jelas mereka berbicara menyebutkan nama yang 99. Ada yang mengeluarkan dari nama ini dan mereka mengatakan ini bukan termasuk dari nama yang pulus, nama yang 99. Yang jelas semua nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala kalau itu benar-benar. Benar apa itu penetapannya sebagai nama Allah Semuanya adalah Al-Husna Semua Asma'ul Husna Semua, semua asma nama-nama yang ma'in Akan tetapi yang 99 ini Yang memiliki keutamaan yang khusus tadi Oleh karena itu para ulama berusaha untuk Menghimpunnya dari ayat-ayat Al-Quran Dan hadis-hadis Nabi SAW Nama Nama Ustaz, terima kasih banyak Atas jawabannya yang Anda memberikan Ustaz Dan kembali dari pesan singkat Ustaz Dari pendengar kita di Jakarta Selatan Pesat bahwasannya ada rafaz doa yang dibacakan setelah surat wakiyah Yaitu dengan bacaan Allahu ha -ha -ha hafidun atau hafizun, Allahu latifun qadimun az azaliyun hayyun qayyum layanam Allah maha pemelihara, Allah maha halus, Allah maha lama, Allah maha azali Ada tanpa permulaan yang hidup abadi yang mengurusi makhluknya lagi tidak tidur dibaca 11 kali dari buku yang ditulis oleh seorang penulis, buku yang berjudul Istighosah. Mohon dijelaskan Ustaz, apakah benar ini doa untuk pelindungan dan dibaca setelah membaca satu waqiah? Silakan Ustaz. Hmm. Dibaca setelah membaca kitab apa? Waqiah Oh, waqiah, ya. Ini termasuk zikir yang bidah, tidak ada tuntunannya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian dari nama-nama Allah yang disebutkan tidak ada dalilnya. Seperti Al qadim Al Azali tidak ada nama Allah Taala seperti itu. Ini termasuk penyimpangan, karena Allah tidak menyebutkan nama dirinya seperti itu dan cukuplah nama Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan dalam Al Quran dan Sunnah Nabi saw. Mencukupkan diri dari semua lafat-lafat tersebut. Mencukupkan kita dari semua lafat-lafat tersebut. Huwal awalu wal akhiru, wabahiru ma'al bawin. Dialah Allah yang maha awal dan maha akhir. Nabi saw dalam hadis yang sahih menafsirkan. Du, makna dari dua nama yang agung ini beliau bersabda dalam sebuah doanya antal awalu faizah ko belakang Shayi wa antal akhiru faizah ba'daka ada ya Allah engkau adalah al awal yang maha permulaan maka tidak ada sesuatu pun yang mendahului mu dan engkau adalah yang al akhir yang maha akhir maka tidak ada sesuatu pun yang akan yang akan ada setelahmu yang akan lebih akhir darimu jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini sudah menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat sekaladari ke depan maupun ke belakang. Ini yani meliputi semua zaman, meliputi semua waktu. Maka nama Allah ini cukup dan kita tidak perlu menggunakan nama-nama lain yang tidak disebutkan dalam hadis yang sahih dari dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tikir tadi tidak benar dan uh, dari namanya saja buku tadi itu adalah buku yang bermasalah. Apalagi dia mesti tidak menukil hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka untuk perlindungan untuk hal yang yang lain sebagainya kalau kita tidak mengambil dari petunjuk Allah Subhanahu Wataala maka siapa nantinya yang akan yang akan melindungi kita. Baiklah. Nah. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan Ustaz dan kembali daya pertanyaan singkat mohon Ustaz kembali jelaskan tentang nama Allah Nya Taufikur dimana kami memahami bahwasannya Oh, perbuatan hamba yaitu amalan-amalan ibadah yang hamba lakukan telah dikembalikan kepada hamba itu sendiri Di mana Allah tidak butuh dengan amalan-amalan tersebut Bagaimana kaitan dengan hal ini Ustaz? Silakan Ustaz Ya ah. Maksudnya Allah SWT tidak membutuhkan amalan hamba Artinya amal perbuatan yang dilakukan oleh hamba tidak akan menambah kemuliaan Allah Tapi manfaatnya untuk hamba itu sendiri Jadi tidak bertentangan Syukur ini dia membalas kebaikan tapi Allah tidak butuh kebaikan tersebut. karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh amal kebaikan hamba. Dalam sebuah hadis akhir riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis kursi Allah berfirman. Law anna awalakum ya ibadi, law anna awalakum akhirakum wa insakum wa jinnakum, wa jinnakum kanu ala abqaqal birojilin mah wahidin minkum ma'adadhalika fi mulki syai'ah. Wahai hamba-hambaku seandainya orang yang paling pertama hidup di dunia ini sampai terakhir jin maupun manusia. Semua dalam keadaan setakwa-takwanya manusia, semuanya baik, semuanya taat. Hal itu sama sekali tidak menambah sedikit pun dari kekuasaan dan kemuliaanku kata Allah. Artinya Allah tidak akan tidak membutuhkan amal manusia, karena Allah maha mulia tidak akan menambah kemuliaan Allah orang semua taat. Sebagaimana tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaannya kalau orang semua berbuat maafiat. Jadi hamba yang butuh amal tersebut, maksudnya hamba membutuhkannya untuk mendapatkan balasan kebaikan, kemuliaan dari Allah bersamaan dengan ketidakbutuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala maha syakur, maha membalas kebaikan, maha luas rahmatnya, maka dibalas kebaikan-kebaikan hamba dengan berlipat ganda, dalam keadaan dia tidak butuh kepada kebaikan tersebut, karena dia ingin memuliakan hambanya, ingin merahmatinya, dengan memberikan balasan yang agung dan besar kepada, kepada mereka, dari amal-amal soleh yang mereka lakukan. Jadi tidak bertentangan antara dua, dua keterangan tersebut enam. Nah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz Dan kembali kami angkat pertanyaan dari yang pertama Dari pendengar kita, yaitu dengan Pak Samsul yang sedang dalam perjalanan Silakan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silahkan Pak e, Masalah tentang masalah, Pak Untuk Makhluk yang ada di dunia ini yang pada saat ini mengalami eh, apa, uh, ujian. Tapi. Artinya setelah melakukan kejahatan, dia dihisap di dunia dan menjalani proses hukum. Yang berjadi perpanyakan apakah nanti dia seharap. Proses hukum itu dijalani kembali oleh Allah untuk mendapatkan rahmatnya sehingga yang dikatakan sadidolikum itu tidak diterima di dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, samar saya yang terakhir. Naam, Ustaz. Ya, dihukum, pertanyaannya apa? Apakah di akhirat nanti gimana? Apakah dia, nanti dia akan dihukum, di kembali agar untuk mendapatkan rahmat Allah sehingga hukuman yang di dunianya itu tidak dianggap seperti di, di, diabaikan seperti itu. Ustaz. Silakan. Iya, kalau seseorang jadi kita ketahui, ini pertanyaannya Bapak sekali ya. Uh, apa ini keterangan dari para ulama orang-orang yang telah ditegakkan padanya hukum syar'i yang ada tentuannya atau ada batasannya hadnya di dunia maka jika telah ditegakkan baginya maka di akhirat dia tidak akan dikenai dengan dosa itu lagi Kalau apa ini dia telah ditegakkan padanya hukum syar'i tersebut di dunia atau kalau dia telah bertobat dengan sungguh-sungguh di dunia maka Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya jika telah menerima taubatnya maka tidak akan dihukum lagi dan Allah subhanahu wa ta'ala punya sekian apa ini banyak. Menyebutkan hal-hal atau sebab-sebab yang menjadi sebab diampuninya dosa-dosa manusia. Dengan cara misalnya dia dihukum di dunia. Kalaupun luput maka dia bisa bertobat dengan sungguh-sungguh. Kalaupun ini juga luput makin, maka, maka makin, makin banyak. Ada musibah yang menghapuskan dosa-dosa manusia. Kemudian juga ada <tuh> syafaat. Dari pemberi syafaat yang juga disebutkan keutamaannya. Bisa Menghapuskan dosa-dosa atau bahkan orang yang sudah diperhitungkan untuk ke dalam neraka Ternyata dengan syafaat kemudian dia dimasukkan ke dalam surga dengan taufik dan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan karunianya Atau kemudian orang yang sudah masuk ke dalam neraka pun Allah subhanahu wa ta'ala eh, yang ingat orang-orang yang yang mengetahui orang-orang yang masih punya keimanan dalam dirinya Punya taufik maka dikeluarkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surganya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak karunia dan sebab-sebab untuk memberikan pengampunan dan rahmatnya kepada hambanya dengan uh, apa ini sebab-sebab yang disebutkan dalam agamanya. Oleh karena itu, bergembiralah orang-orang yang beriman karena mereka memiliki Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun, yang maha syukur mensyukuri perbuatan manusia, dan maha luar dan karunia-Nya. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kita angkat kembali dari pen dari pendengar kita dengan Ibu Ella di Cikampek. Silakan Ibu ain warahmatullahi wabarakatuh tolong olarak katuh Ustaz dari apa makna doa yang diisturat an hal masalah sanrobi auzi an ashkura dan seterusnya itu apa maknanya insya Allah tadi ustaz menyinggung tentang orang yang sisa umurnya melakukan tobat lalu amal-amal yang dulu Allah tidak perhitungkan apakah itu e, nanti amal-amal tersebut yang selama hidupnya melakukan amal keburukan Lalu di akhir kehidupannya dia melakukan Apakah tidak dihisab lagi sama sekali gitu Ustaz Dan sebaliknya ketika orang yang masa hidupnya panjang lalu melakukan ketoatan Lalu di akhir kehidupannya dia melakukan suul khatimah gitu Ustaz Apakah dengan otomatis amal-amal yang masa lalunya yang dia lakukan dengan ketoatan Uh, akan uh, otomatis hilang juga tidak di uh, tidak, tidak dipenitukan oleh Allah nanti dia enggak Syukuran Syukran. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Eh ya, adapun makna doa tadi, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal an amta alai wa ala walidayya dan seterusnya, ya Allah, auzi'ni berikanlah kemampuan kepadaku untuk mensyukuri nikmat ah yang Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Maksudnya karena Manusia mengetahui semua kebaikan yang dilakukannya itu adalah dengan pertolongan dari Allah Taufik darinya Maka dia ma ma melakukan kebaikan dia meminta ke kekuatan dari Allah Ya Allah buatkanlah aku mampu untuk bertobat dengan sungguh-sungguh Ya Allah buatkanlah aku berilah pertolongan dariku senantiasa Agar aku mampu istiqomah di atas agamamu Agar aku bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan meninggalkan keburukan-keburukan Ya Allah berikanlah karunia kepadaku agar aku bisa mengenal makna keindahan nama-namamu dan kesempurnaan sifat-sifatmu dan seterusnya. Ini maknanya. Jadi, ini maknanya adalah seperti mana surat Al-Fatihah, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada-Mu lah kami menyembah ya Allah dan hanya kepada-Mu lah kami meminta, meminta pertolongan. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka was'in billah." Bersemangatlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu dan minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian pertanyaan yang berikutnya tadi Mengenai orang yang berbuat dosa dalam masa yang panjang dalam hidupnya, di umurnya yang panjang. Kemudian di akhir hidupnya dia bertobat, apakah tidak dihisap lagi. Kemudian bagaimana dengan sebaliknya, orang yang sepanjang hidupnya atau lama dalam masa hidupnya berbuat maksiat, di akhir hidupnya berbuat taat, di akhir hidupnya dia berbuat maksiat, <tuh> maka bagaimana ini? Maka perlu saya terangkan di sini kaedah asal, Allah subhanahu wa ta'ala itu rahmatnya luas. Dan tidak bisa diperhitungkan dengan akal manusia. Di sorga, di akhirat nanti, sorga itu sangat luas. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga nanti ada tempat yang masih kosong di sorga. Maka Allah ciptakan makhluk-makhluk untuk menempatinya. Subhanallah, Allah bisa menciptakan untuk menempati sorga tersebut. Sementara neraka juga nanti masih kosong. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah s.a.w. bersabda, La tazalu jahannamu yurkaw fiyah wa hiya ta'qul hal min mazid. <coughs> Senantiasa, <coughs> uh, neraka jahannam itu dilemparkan. Na'udzubillahimin darik penghuninya sepadanya. Tapi karena luas, maka neraka selalu mengatakan hal min mazid. Apakah ada tambahan? Disebutkan dalam kelanjutannya, ketika ingin memenuhkan tambahan yang kosong ini, Allah s.w.t. tidak menciptakan makhluk untuk dimasukkan ke dalamnya. Adapun untuk sorga maka Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk untuk memenuhinya. Jadi jangan dibandingkan rahmat Allah dengan perhitungan manusia. Maka tadi seperti tadi, orang yang panjang hidupnya sepanjang hidupnya dia melakukan keburukan. Ketika dia bertobat maka Rasulullah SAW bersabda, Atau batu tajub belum tajub bumi aku Tobat itu menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Dalam hadis Hasan lain yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, Ata At ibu minad dan bikaman ladan balahu orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Dengan syarat saya tobat yang sungguh-sungguh, mencakupi semua dosa yang pernah diperbuatnya dengan memenuhi syarat-syarat tobat yang nasu', maka Allah akan hapuskan semuanya. Itu makna ucapannya Ubayd Ibnu Iyad yang saya nukilkan tadi. Ini untuk tobat. Adapun untuk perbuatan baik kemudian disebutkan dalam hadis yang sahih, kalau dia mendapatkan husnul khatimah maka dia kemudian uh, masuk ke dalam neraka. Maka ditenangkan oleh para ulama pertama dilihat perbuatan buruk yang dilakukannya ini apa? Seandainya itu nafud bilahiminalik perbuatan kufur atau syirik maka jelas kita ketahui syirik menjadikan habis dan batal semua amal-amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Karena Allah berfirman dalam Al Qur'an: لا إِنَّ أَشْرَكَتَكَ لَأَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ kalau kamu berbuat syirik, maka akan gugur binasa semua amal-amalmu. Dan kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Jadi kalau perbuatan syirik atau kufur. Adapun tidak mesti perbuatan tersebut kufur atau syirik. Kalau dia berbuat mahasiat. Perbuatan mahasiat tersebut. Nanti akan ditimbang. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang besar adalah perbuatan saatnya. Maka maka dia akan masuk ke dalam sorga dengan rahmat dan karunia dari Allah. Jadi keburukan yang dilakukan mungkin di jisah umurnya. Maka nanti akan ditimbang. Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi tidak akan membolimi hambanya sedikit pun tentang hadis yang hadis ibnu Masud yang menyebutkan seorang hamba yang berbuat baik di masa hidupnya kemudian di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan maksiat para ulama banyak menjelaskan hadis ini yang jelas orang ini ditimpa keadaan demikian karena sebab yang dilakukannya karena tidak mungkin seandainya dia itu baik lahir dan batinnya tidak akan mungkin ditimpa tuul khawti mas bagaimana kata salah seorang ulama salaf Abdul Hakal Ishbili Wa anna soal khatimah, la yakunulimanistakoma bahiruhu wataluhabatinuhu. Mati dalam keadaan buruk itu katanya, kata beliau tidak mungkin menimpa orang yang lurus amalan anggota badannya disertai dengan sebaikan dalam batinnya. Maka orang tadi yang ditimpa keadaan ini itu ada kemungkinan dia itu tidak ikhlas dalam melakukan amalnya selama ini. Dan ini yang disyorkan oleh Imam ibnu Rajab. Sebabnya dia tidak ikhlas, ada penyimpangan dalam batinnya. Beliau membawakan sebuah riwayat lain dari hadis ini di situ Nabi saw mengatakan atau yang semakna dengan hadis ini Inna rojulalayak malubi amali ahlil jannah ti simayabulinas wahwamin ahlinar seseorang itu mengamalkan amalan baik dalam hidupnya tapi berdasarkan yang tampak di mata manusia ini menunjukkan ada penyimpangan dalam batinnya atau dengan sebab-sebab yang lainnya sehingga dia mendapatkan suul khatimah. atau Allah tidak berkenaan memberikan keteguhan iman pada pada dirinya yang jelas. Semua terjadi dengan sebab ada pun orang yang baik, orang yang taat dengan sungguh-sungguh dan dia berusaha memperbaiki amal batinnya, hatinya diisi dengan tauhid, keimanan yang benar, amalan anggota badannya diisi dengan amal yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka ini insya Allah orang, orang yang terjamin untuk selalu mendapatkan keteguhan iman sampai sampai di akhir hayatnya dan semoga Allah Subhanahu Wataala mudahkan kita termasuk ke dalam golongan-golongan mereka ini insya Allah. Nah, Namza, terima kasih banyak Ustaz dan selanjutnya dari pendengar kita. Yang berikutnya dengan Pak Muslim di Klender. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya memanyakan tentang uh, Quran Surat Al-Arab ayat 80 hanya milik Allah Azma'ul Husna. Maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Mohon penjelasan tentang orang-orang menyimpang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, anu ya mungkin karena waktu juga. Saya sarankan Bapak ini untuk lihat kajian saya pernah bahas khusus tentang penyimpangan dalam memahami nama-nama dan sifat Allah ya. Dan khusus yang dibahas ayat ini mungkin. Di Radio Roja ada rekamannya, maka lebih bagus didengar biar lebih jelas gitu ya. Iya, baik. Nah, yes. saat, ya. Baik, untuk Bapak Muslim yang di kalender, insya Allah anda bisa minta kajian rekaman yang telah beliau sampaikan tentang pembahasan. Dan kerana pembahasan sangat panjang sekali, tidak cukup dengan waktu yang sangat singkat. Mohon uh, Bapak nanti bisa menghubungi staf Radio Roja untuk meminta rekamannya. Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat Ustadz. Nah, ya, Ustaz apakah derajat orang yang bersyukur itu lebih tinggi dari derajat orang yang bersabar Ustaz Sebagaimana yang tadi Antum uh, telah berikan materinya Ust, Silahkan Ustaz Ya, ya bukan Allah Jadi uh, uh, Apa ini Ini juga sudah sering saya bahas di kajian sebenarnya Yang jelas Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala sampai menulis kitab khusus tentang masalah ini ya Uddatus uh, fabirin wadzahiratus syakirin ya Apa ini persiapan bagi orang-orang yang bersabar dan perbenaran bagi orang-orang yang bersyukur. Yang jelas kesimpulannya, pendapat yang kuat dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Muflih dan banyak ulama lainnya, mereka menyebutkan sifat sabar dan syukur itu sama-sama sifat baik. Maka tidak ada yang lebih utama di antara keduanya, orang yang miskin bersabar dan orang kaya yang bersyukur, tidak ada yang lebih utama, kecuali yang paling utama adalah yang paling besar takwanya karena kaumun firman Allah innakum indallahi atqakum yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa maka orang yang lebih besar sabarnya tentu lebih mulia daripada orang lain yang lebih kecil syukurnya sebagaimana orang lain yang lebih besar syukurnya lebih mulia daripada orang yang agak kurang kesabarannya kedua sifat ini sama-sama sifat mulia dan hendaknya kita berusaha memilikinya dan kedua-duanya <tuh> uh, apa ini memiliki keutamaan tersendiri dan dan kedua ini kedua apa ini kedua sifat ini uh, tidak ada yang bisa dikatakan satu lebih mulia daripada yang lainnya karena hadis-hadis yang menunjukkan kedua-duanya ini sama kuatnya maka jika kita ditimpa keadaan yang mengharuskan bersyukur kita berusaha memperbesar kesyukuran kita sebagaimana kalau kita ditimpa keadaan yang mengharuskan kita bersabar. Maka kita berusaha untuk menyempurnakan dan menguatkan kesabaran kita itulah yang yang paling utama bagi bagi manusia. Iya ya. namsat. Baik, Ustaz, kita angkat kembali. Ya, ya. Namsat baik. Ini perbincangan terakhir kita di perjumpaan pagi hari set dengan Umu Ahmad di Cikarang. Silakan Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alfan, uh, mau tanya uh, makna dari Allah mensyukuri orang-orang yang bersyukur itu maknanya apa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Ustaz Kurang-kurang jelas tadi Iya, ya, baik Ustaz Beliau bertanya apakah makna dari Allah bersyukur terhadap orang-orang yang yang mensyukurinya Sob. Mohon dijelaskan Ustaz Ya <coughs> Apa ini sebenarnya ini masalah terjemahan ya Jadi kita terbiasa menggunakan kata-kata syukur itu mungkin untuk manusia ya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mensyukuri orang yang mensyukurinya Allah mengingat orang yang mengingatnya, Allah Subhanahu wa taala uh, apa ini akan membalas manusia sesuai dengan dari jenis perbuatan mereka. Maksudnya di sini Allah mensyukuri orang yang mensyukurinya, Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya. Orang yang bersyukur kepada Allah ini kebaikan, maka Allah mensyukuri dengan menambahkan nikmat kepadanya, menambahkan pahala kebaikan baginya, melipat gandakan keutamaannya dan balasan-balasan kebaikan yang lainnya. Jadi, kata-kata syukur di sini Allah bersyukur itu mungkin e, karena bahasa kita. Jadi, terbiasa menggunakan syukur itu mungkin untuk manusia. Maka maksudnya syukur di sini Allah adalah Allah Maha membalas kebaikan yang diperbuat oleh manusia dan Maha melipat gandakan kebaikan mereka meskipun kecil yang akan didapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah Mas. Mungkin sebagai penutup dari penyembahan kita di pagi hari ini, Mas, silakan dari antum, Mas. Ya, na'am. Nah, jadi setelah kita mengimani nama Allah subhanahu wa ta'ala syakur, maka dengan ini hendaknya kita semangat untuk melakukan amalan soleh. Karena ternyata amalan soleh meskipun sedikit akan mendapatkan nilai yang tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita lakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, maka kita berusaha untuk mencari amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Bagi orang yang ber, yang suka berzikir Maka tinggalkan semua zikir-zikir yang tidak sesuai Dengan petunjuk Nabi SAW Karena Allah tidak akan memberikan balasan kebaikan Bagi zikir-zikir yang tidak disyariatkannya Carilah zikir-zikir yang ringan Tapi sesuai dengan sunnah Misalnya beristighfar Membaca subhanallah bihamdi, azim. Kemudian kita ucapkan berkali-kali Dalam setiap kesempatan kita Agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Demikian pula dalam masalah kebaikan-kebaikan yang lainnya Handaknya kita berusaha mengamalkan kandungan dari nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung ini yaitu Ash-Shakur dan Ash-Shakirnam